Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama taslima kaseera. Allahun mëdhore falenderojm. Vetëm pretendim të falë kërkoj lavdata të bekimit të Allahut, qofshin me Muhamedit aleyhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Të ndruar Lazar Kemi duke trajtuar një problem, një kriz të madhe të cilën pa du shumësën që se e ledzojmë ka aspekti fetar do të gjimë se Allahu Gjallewale në shpalënë t'i e ka trajtuar si problem shumë sërja zë shumë madhor ndërësën nëse e shikujmë ka hane e njerëzve do të shumë se trajtuim se i qka të thjesht apo farën në ka trajtuim ndaj, ne si besimtare, kemi për obligim që serizitetin e temave, serizitetin e qështet sektuara, ta përputhi me fjallë të Allah të vare këtale. Nga se, ndodhe dhe kunder ta, ndodhe që një qështje përshamu njëtën tonë, njëtë ataj të tëmë të si problemi madhë, shumë serjazë, se qështje shumë kritike, por kur kthejm në fjalët e Allahut dhe euar nuk e gjim se ky problem duhet të bëhet kaq serioz. Gjasneu është i prirur që, do thot, ë ti te kanë kufit është i prirur që ti të jet të, të i prekur nga habia, nga hutia. Para së gjithë është shumë tas si injoranca e ti, si e si hutia e ti, e si epshi ti është shumë e shumë arsye të tjera. Prandaj për më që në rrugën e drejtë Dhe përme që një matur E përme që një urt E kemi problemim që Ta fitujmë këtë ursi, këtë maturi Nga fjallë të Allah dhe fjallë të Muhammedit A.S. Andaj shirë ku që pëflasin për te Këj problemi madhë Që rëzikon Berin e rënim Total Të raporte më Allah Njella, Njelal, hu, Në fesh të e tuar Si tem shumë shumë e rëndësishme që duhet e tuar me seriositetin maksimal. Por e ja aqe ku shrikullin njëzë, njëzë nuk një e një marrë i kështë shumë seriosishtë. Për ndaj, për shkak të kësaj dhe shumë të tjera që kemë përmendur, ne pëflasin për shirkun. Shirkun, dhe tatë, që atë që i takon Allahut, një riu të jakushton edhe dikuj tjetër. Një edrejt që është edrejt e Allahut që leho ala, që nuk e takon asë kujtë Njëriu Tja japë këtë drejt Edhe dikujtë të tërë pas Allahut E të drejtë Allahu, të Allahut Gjelle Gjelal ju e në të shumëta Por Emruesi përbashkët i të gjitha Këtyre të drejtave Allahu Të Allahut të kryeset është Adhurimi Adhurimi me plet kuptim në fjales Nuk i ta konas kujtë pas Allahut Në vetëm Allah në adhurujm Dhe vetëm ati Pare zërë Me zemr I nështrojme dhe i përullemi Në takim në kaluar kemi foli për Dashurin Si një emocion Si diqka e natyrshme Për një rion Një natyrshme dan Normalisht me dasht Para ka mundësi Në situatat saktura kjo të dashurin Të devijant lejthit E të bët problem Po ka mundësi Nga se njëri dënë Allahun edhe në pejgamberin Alehi Sratu Sram, idhe në prindrit, edhe në familjen, idhe njerëzit të afrmet, është normal e me e dash njerë, dikon, mirë po, kjo dashurri nuk duhet jetë e njejtë, dalan, dalan dashuria e njëriut për familjën e ti edhe për shokët e ti, dashuria e njëriut për meqët e ti edhe për dikon që është i largë, dalan, Ndë e dëshurien dhe Allah të dalën, nga dëshurien dhe i kresa. E që këtu mos të përzihën, të jenë të ndara si duhet, dhe që se sësles kategorit tja japim hakon si e mëritan, në i duhet të mësëm këtë dëshurien. Dhe kemi forës e kur dëshurien, mund tjetë edhe shirkë Allah në rujtë. Ka dhe qështë tjera, si për shambull, frika. Njëri unë natër shumë ka frikë, apo? Një natër shumë frikësot për gjërave caktuara friksohet nga e pa njohura, friksohet nga aje që e ja rëzikon. Në frika të ndërua, të ndërua, lëzër, besimtar, në esenzë, është gjë në atërshmë një rjotë. Mirë pa, ka mundësi që të përzijet me besimin e të bëmë probleme? Ka mundësi. Ka mundësi. Që ka një përshambu të ndërua, të të të të nërëzër, të marim një shambu nga jetëja në përdeqme. Ne tash po këtu kemi rrymë. Dhe kjo rrymë vjen përmes kabllove caktuara që e përçojnë këtë rrymë. E çka rrymë vjen nga jashtë që furnizohemi nga stacioni të e furnizimit të rrymës. Ka rrymë, do nuk është, do të them, diçka e komplikuar për shkak se sesë kablo se ditë në mënyrë të pavarur për qënë rrymën qënë neve në duhet. Nëse përzirën me zvetë dhe prekën me zvetë i vijet diri tek problemi, ma djë ditë të djegja. Shkënë i përshamë ujrat, kemi kanale që për mesurë vinë uj i pishëm, por kemi kanale që për mesurë shkënë shkënë ujrat e zeza, apo? Dhe për dhe se janë të ndara uj i pishëm, ujë për ujitje, uj i, ujrat e zeza janë t Në imin regull, im regull Dhe se cëllit kanal Ja japim Tretimin e duhur Nëse vjetë e përzirja kanaleve Që kanë dohë Bëhet problem Parëmëdojnë se uret e zeza Kalojnë të uret e pishëm Në dohë helmim Infektim Problem Epidemi e madhë mës njerëzë Andë islami ka më më ndo gjërat Më ndo gjërat Edhe frika Ka frik që ka kanal të pranushum por kur përzit me kanale tjera bën problem bën problem për ndaj kur frika është në binaret e duhur kur frika është në kanalin e duhur e kur frika është problem që duhet me nda nga se shka këta në rëmuj kur për me kuptu dritë këtë qështje duhet me nda friken me nda thash duhet me nda për me e lërgu këtë pështëllim. Kemi frik të natyrshme, që njëriu të ketë frik, për shambull, nga diçka që e rëzikon, nga në një e grësin. A është normal njëri me pas frik nga arrivu, kër i delë për para? Normal është. Normal është. A është normal për shambull që njëriu me pas frik nga dikur që e kërsnën me jetë, ja ka drejtuar armën këhaja dhe ka frikë, se ka mundësi për shumë me e dëmtu. A është frikë normal e njëriju që kënë njëri me pasë frikë për shumë nga kriminalet? A është normal e në përta? Nëse njëriju është i prilë që në tërshë me pasë frikë, nga diçka që e ja rëzikanë në jetën e ti, që e rëzikanë në mirëqenë, në shëndetën e ti e kështë më rratë. Diri k çarkullan në në kanalën e duhën, në rregull du, është. Mirë. Frika e dytë është ajo që është problematike. Frika që çela, do të thonë, është e paarsyeshme dhe është e tepruar. Çi kjo për them? Për shembull, çfarë është frika e paarsyeshme? Është frikë e kot e që e dëmton besimin. Të ndërrua Lëzër Na imi të bindur Bas besimit ton imi të bindur Se E tër e mira që na vjen është nga Allahu A është kjo bindja jon? Po Allahu pas taj përzid rrugët Ka na vjen e mira A kjo rrugë, a kjo rrugë, a kjo rrugë A e ca këtan A të vjen për mes filonit, a për mes fistekot A për mes rrugë, a është qështë tjetër Mirë, për ajë që vendos Cile mirë kam e të ardhë Sa kam e të ardhë A ka këtu hisë e dikush përsa Allahot Jo Jo nga sa ajë vendos Për që ta thimi Për që ta thimi një zët Pëse një vendim është Për mëna përshamu Sikur sa Allahot gjallar e thët Me qinë djë zëtë Një një mërë vendim përshamu Filonin me e shëru Tjetët ju edhe një okë nëjë mojtë smutë Që ka po, ota, vërë? Asë, ja, probleme, kësë të besimë këj pasaj Nukë kjo një shmërim, o Jo, ajë vendus, ku këj mu shërru, ajë vendus, ku këj mu pasru, ajë, ajë vendus Rrugët ka vjen, kjo është qërë të të të të të Apo? Po, adhe ndë një dëmë eventual për me të godit Dëmë eventual Që fa do dëm i dëmë i ndë një me të godit? A është me të njëtim proces si kërse e mirën? Po, po Allahu gjenë dhe gjelalu është ajë që vendos Ako me të godin Në në dhima për jove Allah është ajë që kondor Denimin e gjdo kujt Ajë i a ja falë kujt e dën Dhe ajë i a ja dënën këtë dën Nëse falë Falë nga mirësia dhe bujere dhe mshirë e ti Nëse dënën Nga drejtsia dhe urësia e ti Kjo është e qartë Tashë, nëse njëri u këtë frikë që ka bëj me burimin e frikës, me vendimin për, për rezikun, ja jam dikujt pas Allahotat, po Allah vendos, po edhe është filoni një që më së falkeq për të se, ta mër jetën, ta mër shmetën, për shambull, me pas frikë që është të për dikujt për njerëzëve, është për blamë. Andë njerëzët kanë frikë për shambull, për shambull, për gjinëve, shajtanëve, tu të, të mpitynë e frikë, që është e pa arsyeshme është e tepruar e tepruar na thash mund të kemi frikë nga një armik i caktuar po por deri në një nivel nëse kjo frikë kalon nivelin deri në një nivel të vendosjes se po deshti ky shpirtin ta merr a problem është apo kjo është problem jo jo se podeshti, Allah u për kitë puna, po desh vetë Allahu vendos për këtë punë apo në rrezikon puna po rrezikon Pra ne të në vëzër, ne e dimë të të historisë tonë Edhe në Situatë në fundit të luftët që kemi pasë në për para ton. Planifikimit ka qenë që na mos të jemi sotë më, apo? apo? Pre e galitit ka qenë që ne të zhdu kemi Të rësisht, apo? Të internojmë nga kju venë, që kju venë mos ketë më njerë që flasin këtë gju E që besojnë këtë besima, ka qenë që su planin, apo? Po janë që jemi pra optën Krajt planet kanë dështu Dhe gjitha pregaditjet apo Kanë dështu Pse? Pse nuk bo që ishtot njeri Po që ishtot Allah e të barë këtala Allah u ka vendu se të jetë jemi dhe jemi Për ndaj na për që të besoj Me bëmë e mbesu pak ma shum Që këtë pjesë që i të kanë Allah Mjadhon krijesës Bëtë problem Bëtë problem A njerës besojnë për shambull Që nëse full keqë për njërë caktuar që e quen me emra ndryshëm, a i thënë evlija, a i thënë që a i thënë, në po, e, me bo me volkeqë për të, a i të njënë atje dhe, prej atje të aqenë i gazdabë ka, me bo që shtëmja pashtu të ndikujtë është problem, apo? bo, cërkë, është problem, me bo me pashtu të pivorët, që kjo dhe ka ma, ma zgabome, me volkeqë ka kalonë të se, kjoj pëjnë varë, Ta u pëguhën atërë. Ja. Tepër kjo. Ja. A është tepër. Të ja, shumë tepër. Të Qa që e të tepër sa që bëjt shërë këtërë. Ska mundësi. Ajë që ndëvarë. Ajë ka lo punë të vetat në rëzë. Ajë ka shku. Ajë në mujtë vetë të zlatë mi boqara që të kuashtë, mirë i ka punë të. Apo? A më për neve ka. Ajë ja, s'kallit dhe me neve. Na mundë ma ti mi bo dobi. Na. A ju ajë neve. Na mu një vë dobi qysh A ti që dhe kështë bëjmë na dobi Bujmë doa për të O Allah, shpërbleje U kënë buri mirë, u kënë grë mirë Shpërbleje se në ka një mu, në ka bu Na bujmë doa O Allah, fali e gjynatë, jepë sa të ka Na i një mujmë A majnë e u qyshë një më në një Së ka mundë si E me pas frikë njëri se Në qoftë se Në qoftë se Nuk i përullet të filonë në varët Si një më n Se kjo frik është e parësyshme Dhe e tëpruar E këptut? Andë Allah unë gjellewala në Koran Frikën e trejton në kuadrë të besimit Allah thot Felat të khafuhum Më khafuhu një në kundë të muëminim Më së a keni frikën atyna Por frikën duhet të keni Allah Në qofë se jeni Besimtar Shka, Keni frikë Allah në qofë se jeni Besimtar E ka trejtu frikën në kuadrë të besimit Nën pas ka frikë që është ekskluzive e besimit E ka frikë që është e natërshme Më mindi ku ne dim të kanalizojmë këto Jemi në regullë Kur të përzin Shka këto së mundje Së mund zemra me shirkë Njejë që kështë së mund trupi me Përzin e urave të kontaminuar Që i përmena ma herë të për Kjo është në darje dure Andaj Me besu njëri se Dikush ka mundësi Vetë vetio Vetvetiu me forcën e tij, me pushtetin e tij, pavarësisht vendimit Allahot, një të Allahut, ky nytë pavar mund të më marr vendim për të na shkaktuar dëm dhe ka frikë prej tij kësot, ah kjo problem. Kjo problem. Prandaj korejti mirë që kanë bënë një aleanc shumë të keqë. Kanë bërë aleanc me fiset kryesore të arabëve, edhe kanë von kësaj radhe, kësaj radhe nuk kena më këfy për e shfaros Muhammedin Alizam dhe kej këshë me ta balmë në bedër, hupën nuk hud, hupën në fundu për mbës pak beteja po hupën e ka thonë mjaftu me ta pebëm një alion së të fuqeshme po pregatitën i fart edhe po të jam sëjnë medines atë edhe jam sëjnë medines me eratupit të në omëve si asë njerë më parë Të ndëzër, ka qinë i rizikuar Peygamberi së salem Si asë nërë më farë I rëthuar nga gjithë anët Dhe i ka alë lajmës sahabëve I ka alë lajmës sahabëve se Edhe Peygamberi së salem Edhe shukët Peygamberi I ka alë lajmës se Jë mbu bashkë Jë mbu bashkë Për të në alëmë i ka rëthu Inë në nëse qëtë gjemë u lëkum Njerësë janë grumbullu Kundër ju fa thërë Eksplikacioni i reagimit të sahabëve kras i kësaj kanë thonë hasbunallahu ve ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu jalla wala kundër ty ne ai është miku më i miri i jone. Nëse Allah ka caktuar që të ndodh, po, ama na nuk do të lejon që të ndodhë. Ne ndërmarim masot tona, na dalim në mbrojtje. Po. Na dalim në mbrojtje. Na angazhojmë në përpjekje me dhe na Allah mbështetim. Dhe mi të binit se nuk do të ndodh pas asaj që Allahu ka thonë Qëfarë ka ndodë? A është e realizu plani korejshve? A ka shku në venë Qështë duhet të nëfikimi? Jo I ka shpartalu Allahu Gjellewala Më një erë Asë një konfrontim së ka ndodë Paramendoni Gjithë e pregaditja Asë një Asë një balajim së ka ndodë Nëse Allahu ka që një erë të fuqishme Në palë në armiku të tje Që dhe më thonë Ka qenë duke i vërbnu e duke i shkatru zolli shkëtingës apo për erës të mëdha. O shterru është errësua tër situata. Ka vënë me ik pe ka skandit ka po shkojnë apo. Pse? Pse dorop të Allahut ka thonë, Allahu na mjafton nevat. A ndaj tani ndrojë dozë. Nie në lond të ku mbështet. Po ne ndërmarrim masat tona, na mundojmë me kod mirë, na përpjekemi, na angazhohemi para ka njerëz keqëbërës që në fshecitë të më të bokaq po A ka njerë që bojnë kur sa dëshme në bozërar Po ka, gjithë ka si njerë dyftyrëshe, keqë bërëse, njëzët ligë Gjithë ka pasë Po në lutëm Allah me arruj për shjerët njëzët ligë Në Allah me bështetemi Dhe që është jeton Allah të adërzojmë E kjo është ragimi durin besimit Dhe ka një vend nënë këtë Që me te duhet të përmjullë dhe që është frikë problematike Po jo sikur se e para Jo sikur se e para Te e para kemi një dhe që Allah mërë vendime, po dhe dikur shë mërë vendime, a ja, problematës kur shë mërë vendime. Te e dyta, që është frikë problematike, po ju e nivellë të shirkut madhë, që rëzikon rënimin e besimit, ju, por e dëmton besimin bajage, është frika nga zbatimi urnëve të Allah Gjellë Gjellu, nga nështimin dhe Allah të bale këtale. Pa shambull, njëri e dinë që pon, dorë të allatë është krejtë, allatë që ka dënë botë, e këta e ka qartë, mirë po thotë për shambull, me bëmë në po këta të u falë, tani mu, sëmlojnë me konë këtë pozitë, problemën këtë u të u të u të u të u, se kërës të ka qitë pozitë, të njerët mundon ka pa, ka ma lau ka vendu, ose për shambull, me bëmë në po që pëngjinaj, apo thotë bismillah të pi ujë, Më nalën këta Ka frik nga njerëzit Se dëmtojnë në aspekt saktuar Përshka këse këj Bënë mirë ato E në e të i mëske frika Njëri u të në lëzër Duhet me pas frik Vëq për një Po për Allahut po Po në kuptim të kësoj dë njoj A të një për qëka dhë me pas frik të Ali u rëdi Allahut në kathonë shumë bukun Ka dhe njëri u Letë ketë frik për gjynaheve dhe të veta që aty e kërë rëzikën, se nga dhurimi, kur frikë moskija, për, kur ti tutu kur bonkeq, e tutu kur si në të zotë, që atër tutu, amë pëse i nështrushë Allahut, pëse i moral shumë, pëse i ndërshumë, pëse i fisnik, pëse i rabi Allahut, pëse e falë namazën, pëse s'ta bon kabullë zemrë e haramin, për këtë arë, sa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe pozita, edhe autoriteti krejtë ndorë të laudjen krejtë ndorë të laud me do është Allah i apë, me do është Allah i amerët andaj, mos të japëm krijesës, ma shumë se që meritan një ja, po mos të rrisim dikën ma shumë se që meritan po, i fortë është e vërtet, nështë ka, mundësie, ka po arë ka të kufizume po arë ka të kufizume rëndë të në rëzër, ne do që besimin të në Allah në gjëllë e uala Më ajet son jetë përditshme me, për me jetuar me këtë besim, me qenë të lidhur me Allahun te barekutaala, të, bare të mbështetur në, në Zotin xhallahuala, më bë homir, po umuroj për shërit njerëzve sot nga mundsi me pasqoj ideas, por mos më leju që, mos më leju që frika për njerëzve më e dirigjoj jetën tonë. Jo, nuk bën më leju që frika më e organizoj jetën tonë. Jo, s'bën kështu. S'bën. Zbankë. Por duhet me pas forcë dhe njërit mjaftushme me imenagju situatët e frikshme, me imenagju si duhet problemet, po kjo është e kërkuar, ama me eqë, jo më nalë, jo më nalë, duhet me eqë, sopër. andaj, kjo është e që mësën besimit e lënë të barë e kotala, dhe kjo është frika prelimatike, nësa e tjetër është e në tëshme, islami a pëstëtisht nuk e i njëran në të njëzore, për kundra zi, e pranan dhe e ar A ma e që është e të përguar dhe parësyshme U të më rëfëzu, u të më largu Veç edhe ishte e që e rëzikanë dhe e një losë besimin ton Allahu gjallë e wala në mbush të zemrat me iman Në ruajtë Allahu nga gjdoj keqëbërës, nga gjdoj njëri lig Nga gjdoj dyftërsh e shumftërsh E që ka laj-laj E kërështë që nuk ne dëndë miren Kërështë që përpjek të munot kundër neve Zotë i peshërit i në ruajtë Në mi aftonë Allahu këndër t'yna. Në mi aftonë Allahu gjëllë e ura si kur në kamë aftuar gjithë ronë. Në mi aftonë prapë në këtë situatat fëtira që në mbrunë nga armeshtë të nërëshëm, edhe nga keqëbërësit edhe lëjshëm. Të, të mbështetimin e Allahun e teci në tuti me besimin tonë, ko klartë, të guzim shumë, krenarë edhe ba mirës, si pas asa që në kamësua Allah dhe pejga mirës sallallahu alai e sallam. Ka që për ka pjes Barzë i mtajsh me etheer në ezanet. Sallamu ala Muhammedu ala anihi usallamu ala sallamu ala.